із зв'язаними руками і ногами. Петро давно вже чекав цієї хвилини і зразу ж підійшов до пана полковника. Залізняк надзвичайно здивувався цій зустрічі. «Петро, а як ти тут опинився? Покинув домівку назавжди?» «Ні, пане Отамане», – відповів Петро, – «ще не назавжди. За твоєю порадою кинувся по допомогу». «Як? Невже проклятий насмілився?» «Тім той горе, пане Отамане». Залізняк з глибоким обуренням вислухав Петрову розповідь, пообіцяв ще раз навідатися в село, передав у клін прісій, попрощавшись з парубком, пішов до Гонти. Гонта сидів, похнюпившись, і не чув, як підійшов до нього Залізняк. «Здоров, пане Гонта», – сказав голосно Залізняк. Гонта здригнувся і підвів голову. «Здоров», – відповів він коротко, здивовано глянувши на незнайомого козака. Багато чув про тебе, пане Гонта, і давно хотів познайомитися, але не було нагоди, та ось привів Бог. Ну, не ж ти вибрав хвилину, відповів з кривою посмішкою Гонта. Не можу подарувати тобі багато часу, а втім сідай поговоримо з добрим чоловіком і перед смертю поговорити, Любо. А зустрінемось на тому світі колись і закінчимо бесіду. Бог з тобою, пане сотнику, я прийшов наказати, щоб розв'язали тебе» там не знав тебе, але я поручився, і він повертає тобі свободу». Гунта глянув з подивом на Залізняка. «Гей, хлопці, роздяжіть пана сотника і принесіть йому назад його зброю». Гайдамаки, які стерегли Гонту, вмить виконали наказ Залізняка. Гунта розправив плечі і підвівся на ноги. Подив змінився на його обличчі виразом найщирішої радості й подяки. «Ху, ти промовив він, віддихуючись». А я вже й надію втратив. А знаєш, брате, приємно вдруге на світ народжуватись. Ха ха. -ха. Одначе я тобі й не подякував. Спасибі, друже, він з почуттям потиснув Залізнякові руку. Спасибі, тільки оддаруй, пане брате, не знаю ні імені твого, ні прізвища. Максим Залізняк. Залізняк? Він здивовано відступив на крок. Залізняк. То це ти Максим Залізняк? Я самий. «А ти, мабуть, гадав, що він на лисої дідька схожий?» «Ну, спасибі тобі, пане, брате!» – щирим почуттям промовив Гонта, ще раз потискуючи Залізнякові руку. «Нехай Господь і мені подарує нагоду колись віддячити тобі!» «За цим діло не стане!» – весело відповів Залізняк. «Настають такі часи, коли, може, не одну сотню дукатів пообіцяють за мою голову ляхи і не одну шибиницю приготують для мого тіла». То в разі чого, <гум>, якщо тобі трапиться стерегти мене, може, й випустиш, га? Гонта опустив голову і густий рум'янець виступив на його смаглявих щеках. Ну, та що там ще загадувати, провадив весело Залізняк, поклавши руку на плече гонти. Ходім, лишень та краще вип'ємо чарку за твоє народження. Я ж тепер і сам не знаю, чи повитухою, чи хрещеним батьком тобі доводжусь. «Гей, хлопці, несіть нам найкраще меду з панського льоху!» Він обняв гунту за стан і повів Майданом. Через півгодини вони сиділи вже в просторій хаті за накритим чистою скатертиною столом. На столі перед ними було розставлено хліб, сир, сметану, яйця, два олов'яні пугари і дорогий срібний бан, повний темного запашного меду. Коли вони попоїли, Залізняк налив у пугари меду, подав один з них гонті, цокнувшись, звернувся до нього з запитанням. «Ну, пане сотнику, куди ж ти тепер подасися?» «Куди ж?» «До своєї сотні, в Умань», – Залізняк повів бровою. «Ну, то я приведу тебе, мені теж по дорозі, а то, коли б ти часом не попався знову гайдамакам». Налетіли вони хмарами. «А вашого брата надвірних козаків ненавидять ще дужче, ніж ляхів». Залізняк замовк на мить і пильно глянув на Гонту. Гонта понуро мовчав. «Воно правда, не можна вину класти на них за це», – провадив далі Залізняк. «В той час, коли вони віддають життя за вітчизну, ви отгулюєтесь під панською ласкою, служите ненависним гнобителям ляхам». Останні слова Залізнякові прозвучали особливо в'їдливо і презирливо. Гонта мовчав, похнюпившись. На хвилину в хаті запанувало напружене мовчання. «Тяжкі слова твої, пане полковнику», – заговорив нарешті Гонта, підводячи голову. «Багато в них правди, але багато гіркоти зайвої, несправедливої. Не тільки гайдамакам дорога вітчизна, не тільки в них болить за неї серце, та не всі люди однієї кондиції».